Тепер я здогадуюся, що таке ці прокляті місця у горах, про які так багато розповідають страшних казок. Там пропадають люди і звірі, туди під страхом смерті не ходять мисливці. Цей страх охороняє таємницю опор краще за будь-якого сторожа. Думаючи про опори, я піднімаюся все вище і врешті розумію, що це за дробина. Ми – на одному з громовідводів Залізний шпиль погойдується над хмарою жовтого туману Я дивлюся вниз У мене паморочиться в голові Піді мною завод Уламки даху, де не де порослі кощами Чорні жерла коротких тостих труб Гострі кути невідомих залізних механізмів І дим, туман, ошмаття і хмари Ніби над заводом блукають душі всіх, хто віддав йому своє життя і енергію. А над усім цим, якраз переді мною, незворушне обличчя, ніби виковане з броньованих плит. Хазяїн дивиться на мене. Руки перестають коритися, пальці не розтискаються, стою, притиснувшись обличчям до залізного щабля. Утомилась? знову запитує хазяїн. Його голос доноситься ніби здалеку. «Ще трохи, там майданчик». Підводжу голову і бачу його. Залізний майданчик майже на самісінькій вершині громовідводу. Отже, це сюди повинна була вдарити блискавка. Я озираюсь. Ще три громовідводи стовбичать із туману. Один дуже високий, два менші оплавлені, як свічки. Дуже повільно я починаю підніматися Руки жахливо втомилась, Коліна не гнуться Нарешті я хапаюся за край залізного люка І вибираюся на неширокий майданчик без перил Ну і висота Громовідвід погойдується, Не зважуюся піднятися на ноги Сиджу, вчепившись у підлогу Гори, гори Канатна дорога внизу ледь помітна жодної вежі мені не відкрився Такий величезний, такий величний шмат світу Хазяїн вибирається з люка Сідає поруч «Глянь туди!» Наказує, перекрикуючи вітер Я дивлюся слідом за його довгим пальцем Обтягнутим чорною рукавичкою Мружуся від сонця Прикладаю долоню до очей І бачу далекі дивні образи Це не горе Недалекий ліс Це місто, каже хазяїн А тепер глянь сюди Його палець опускається трішки нижче Спершу не розумію, що він хоче показати Канатну дорогу? Ні, вона ж осторонь А потім бачу Найтонші нитки, протягнені шлейфами від заводу Через гори у напрямку міста Багато ниток Пучки, низки, яруси. Усі вони лежать осторонь від освоєних людьми вовками лісів. Усі вони, з погляду трьох родів, на проклятій землі за заводом. Намагаюся зрозуміти, що нагадують ці нитки, і не можу. Дивитися на них неприємно і моторошно. Що це? Це дроти, каже хазяїн, наблизивши губи аж до мого вуха. Це енергія для городян, для всіх синтетиків. Ти, коли надівала манжету, підключалася через безліч трансформаторів, перехідників, розмножувачів до цих дротів, до заводу. Ти одержувала, щоб жити шматочок енергії, яку дає завод, бажання жити, радість. І тепер, опівночі, сотні тисяч людей надівають манжети. Щоб отримати свій пакет Щоб вижити Ти пам'ятаєш енергетичну годину? Його очі зовсім близько Я дивлюся в них, як у два провали А як же Головань говорив Що завод сам споживає енергію, яку виробляє Я вам не вірю, кажу йому Він киває Це захисна реакція «Ти не хочеш у це вірити, але це правда. Якщо завод не буде забирати з міста тих рідкісних щасливчиків, генераторів, які живуть власною силою, власним ритмом, якщо він не буде викачувати з них живу енергію, він зупиниться. І не буде енергетичної години. Ні для кого. Згадай свою подругу. Як її звали? Єва, вимовляю самими губами». Усі помруть, як вмирала Єва. Залишиться декілька сотень людей на все місто. Я вам не вірю. Я теж не вірю. Дивлюся на ці білясті нитки, протягнені від заводу до міста. Майже бачу, як повзе по них чиясь препарована любов, консервована надія, бажання жити. Щоби втрапити в спільний казан, Змішатися і розбитися на крихітні дози і з'явитися о 12 ночі в квартирі до нещасних синтетиків. Заплющую очі і легко підкочуюся до краю майданчика. Клятий хазяїн знову випереджає мене, нас доганяє і притискає до залізної підлоги. Це найпростіший вихід – стрибнути вниз, каже на вухо. То відпустіть мене, вам хіба що? Не сподівайся, не дозволю, а, -а, а вам хочеться мене теж, утопку, щоб енергія не пропадала. Тільки ви спізнилися. Я більше не хочу жити, і я тепер гірша від синтетика. Ні, ти хочеш, мовить він пошепки, у тебе є справжня дика енергія. Така, яка прагне жити, навіть коли жити нестерпно. Якщо мене послухаєш, зрозумієш. Я не хочу. Громовідвід гуде і погойдується. Я вириваюся з усіх сил, мені тільки й треба, що зіскочити з краю майданчика і політати в останнє. Але він, мій супротивник, страшенно сильний і важкий». Він утискає мене в залізний настил Послухай, ми нічого не можемо змінити Ти хочеш залишити їх без енергії? Всіх, усіх убити разом Я нічого не хочу, я хочу померти Ні, жити Заради чого? Заради життя Просто тому, що скорятися смерті як синтетик без боротьби соромно «Що ви знаєте про сором?» «Усе знаю», – реве він так, що я на мить глухну. «Я все знаю. Ти, шмаркачко, я знаю таке, про що ти гадки не маєш». Він навалюється на мене, мені нічим дихати. «Ти знаєш, що диких усе менше? Ти знаєш, що місту не вистачає енергії? Ти знаєш, що таке щоденний вибір?» Цьому жити, а тому здохнути Ти чудово навчилася вмирати і вести на смерть То давай, стрибай, поклади гідну крапку у своєму нікчемному житті І він відпускає мене Я лежу на краю залізного майданчика Навкруги небо, унизу жовтий туман, що гортає завод Один рух, і я на півдорозі до смерті я не боюся померти в бою, або, прикриваючи друга, мені начхати на смерть. Але після цих його слів, до того ж, я завжди знала, що стрибають із дахів, вішаються то, що лише синтетики. Справжній дикий ніколи не викине своє життя, як зім'ятий фантик. Просто так і з розпачу. Що ж мені робити? Минає дуже багато часу, сонце піднімається вище, воно таке спокійне, наче нічого не трапилось, наче ніхто не привів друзів на безглузду загибель, немає ні канатної дороги, ні білястих ниток, що зв'язують заводи місто, тільки сонце, чиста дика енергія. «Ходімо вниз», – глухо каже хазяїн, – «нам довго спускатися». У коридорі, повному жовтого диму, нам зустрічається процесія чудовиськ. Попереду, напіввидне у тумані, їде на гусеницях величезний ківш. За ним шкутельгає на трьох суглобистих опорах щось на кшталт крокуючого крана. Платформа, стріла, три гаки. Процесія виходить із арки зліва і звертає в коридор праворуч. Туман коливається і поглинає звуки. скрипіння, скреготання, важкі кроки незабаром стихають у далині. «Що це?» – запитую пошепки. «Слуги заводу, похоронна команда». І одразу все розумію. І куди чудовиська йдуть, і що вони там робитимуть. «Хочеться лягти і перестати існувати». Хазяїн бере мене за лікоть і тягне далі, майже на силу. Я отямлююся в глибокому кріслі, шкіряному, холодному. Він підносить до моїх губів скляний кухоль із підсоленою водою. Я не стримуюся і починаю пити. Захлинаюся кашляю. «Навіщо ви їх убили?» «Їх убила охоронна система заводу. Ви не могли її зупинити?» Я чекаю, що він збреше, але він не опускається до брехні. Міг, але не став. Я згадую тишу, яка зруйнувала мій план і знищила мою армію. Він ніби здогадується, про що я думаю. У хвилини небезпеки завод виробляє антиритм. Звукова хвиля накладається на поворотну хвилю. Реверсна монотонна ритміка на виході тиша – нуль. Зупиняється серце, завмирають усі процеси в тканинах, у клітинах. Жива істота перестає бути живою, автомати її ховають. Чому виривається в мене? Бо із заводу ніхто не повертається, це закон. Чим далі від цього місця будуть триматися довколишні племена, тим довше проживуть. Убивця. Я намагаюся підвестись. Ноги не тримають Мене теж у топку, в піч У заводу немає печі А що в нього є? Тобі так хочеться це знати? Його обличчя схоже на залізну маску Я без відкидаюся на спинку крісла Дозволь мені теж поховати моїх друзів Побути поруч Ні, ти ніколи більше не вийдеш за межі заводу ти знаєш те, що нікому іншому знати не слід І він йде, зачинивши за собою двері на залізний засув: Минає кілька довгих днів А може тиждень А може доба У моїй кімнаті немає вікон і немає годинника Є потерте шкіряне крісло, в якого дуже зручно відкидається спинка І ще лазничка Труба в підлосі прикрита бляшаною кришкою. У кутку час від часу відчиняється віконце, з якого висувається, наче язик, стрічка транспортера. По стрічці пливуть до мене кухлі з водою тарілки з паруючою рідиною, чи то кашею, чи то супом. Я не можу їсти, я лише п'ю і знову засинаю. Віконце транспортера занадто вузьке. У нього не просунутої голови, двері сталеві. Мені нікуди тікати. Раз за разом простукую стіни, обмацую сталеві шви і заклепки у пошуках потайного ходу. Стіни броньовані, об них можна бити хоч молотом, навіть не погнуться. Проте я в соте, в тисячне шукаю лазівку, не знаходжу її і засинаю, згорнувшись клопком у шкіряному кріслі. Мені сниться «тримайсь», він піднімається по вертикальній стіні хмарочоса. Мені сниться «Алекс», він танцює аркана. Мені сниться «Ярий», і я чимшвидше швидше намагаюся виплити з цього сну. Мені сниться «Єва», вона плаче і просить підзарядки. А я не можу їй допомогти, тоді Єва перетворюється на безіменну і каже зі зловтіхою «А я попереджала! Ти погубила нас усіх заради своєї пихи!» Поступово мої сни переплітаються з дійсністю. У сні я беру кухоль води з віконця із транспортером. Наяву, літаю в оверграунді разом із перепілкою. Засинаю на льоту і вже не прокидаюсь. У сні обмацую заклепки на стінах. Раптом одна розхиталася, раптом вона випаде і відчиняться двері. Двері відчиняються. Я пробираюся чорним коридором, який стає все вущим і вужчим. Я застрягаю і не можу вирватися, як не намагаюсь. Я кличу на допомогу ярого, але він проходить мимо, і не глянувши на мене. Він вирішив узяти собі за дружину безіменно. Вона вже чекає від нього дитину. Я прокидаюся від того, що мої зуби цокотять обкрай кухля із солоноватою водою. Я напівлежу в кріслі. Крісло таке ж, але кімната інша. Всю стіну займає пульт із клавіатурою і екранами. Серце заводу сидить поруч, Однією рукою притримує мене за потилицю, Другою вливає в мене рідину. А на екрані, за його плечем, енергетичне шоу. Я впізнаю заставку. Далі пробігає кольорова хвиля, Синьо-помаранчеве від країв до центра. Енергетичне шоу для вас, мешканці міста. Чесна робота, додатковий пакет. Екран плаский на кшталт того, що був установлений у мене вдома, в місті, на кермі велосипеди без коліс. Але тут не треба крутити педалі. Екран працює сам собою. Я бачу рухомі картинки. Два клоуни, синій і фіолетовий, б'ються надувними кийками. Ось тепер я точно знаю, що сплю. Навіть дивно, що підсолена вода така приємна, свіжа на смак, як на яву. Лано, каже хазяїн, отямся, отямся. Він називає мене ім'ям, яке дала мені цармати. Я струшую головою, відганяючи сон, але він усе ще тут. І нехай. Це таки не найгірший з моїх снів. На екрані триває дійство. Пропливає реклама динамічних білок, перелік вакансій на комбінаті з переробки сміття. Я знаю, пакет там малюсінький, 60 енерго, а робота тяжка. Знову заставка, знову біжуча картинка. Хлопець і дівчина гасають на роликах темними вулицями. Хлопець розкручує за хвоста величезну світну рибу. Спалахують відбивачі на кутах будинків. На вивісках мерехтить дорожня розмітка. «Я хочу додому», – кажу вголос. «Все одно це сон». «А де твій дім? Де він?» Я дивлюсь на екран. Ролери підкочуються ближче. Хлопець піднімає рибину на витягнутих руках. На світному риб'ячому боку темними лусочками викладено слова. «Енергетичний конкурс. Вільна думка. Бонусна енергія» монетка життя Звідки ви знаєте моє ім'я Ти сама його сказала, як марила Я марила, а я й зараз Ні, зараз ти утямилась, ти дивишся енергошоу. Залишилось 11 хвилин. Я піднімаюся на ліктях, оглядаюсь. Бачу кімнату, де вперше зустрілася з хазяїном і програла бій. Бачу екрани, чорнобілі або зеленуваті, і серед них єдиний, яскравий. Той, на якому великими буквами зараз написано «Бережіть торгові автомати! Не допускайте вандалізму!» Що це на екрані? Він підходить до пульта, торкається панелі. Картинка укрупнюється, я бачу лише декілька букв, тоді фрагмент букви «Р». Далі кольорові крапки. Одну крапку, червону, на весь екран. І все повторюється у зворотному порядку. Зображення від'їжджає. Картинка змінюється. Тепер там показують рекламу економічних вітряків. Це пікселі. Так, але тут на екрані вони просто крапки, а там у місті – люди. Я тамую подих. Далеко-далеко, на схилі пагорба, тисяча людей танцюють, підкоряючись ритму в навушниках. Сонячне світло заливає пагорб, картинка відображається на хмарах, і інші люди, мешканці міста, бачать те ж саме, що зараз бачу я. Хльоскають широченні полироб, шльопають босі п'ятки оплити прохолодних, Ледь шорстких платформ Я так виразно це собі уявляю Що й сама на якусь мить Стаю пікселем Єдиною крапкою Провідником ритму Перетворювачем звуку і руху на колір Хазяїн торкається клавіатури На картинці додається Червоного кольору Менше зеленого Зміна майже не впадає в око Але вона є Отже це ви ними управляєте, кажу я. Це звучить по-дурному. Місто страшенно далеко звідси. Пагорб заливає вечірнє сонце. Там люди пікселі роблять свою справу, заробляючи черговий енергетичний пакет. Як ними може управляти звідси, із заводу ця дивна й страшна людина? А проте я знаю, що це правда. «Так», – киває він, – «я запускаю програму. По ходу дії можу щось підправити, от як зараз, або поміняти просто під час передачі». Але сигнал на всі ритм блоки йде звідси, з цієї кімнати. На мить заплющую очі, а коли розплющую, екран заливає червоним. Кінець шоу. «Хочеш їсти?» запитує хазяїн. І раптом я розумію, що смертельно голодна. У нього грубка, як у людей вовків, лише не глиняна, а залізна, і топиться не деревиною, а довгастими чорними брусками, схожими на пресоване вугілля. Він розігріває мені суп, у якому плавають шматочки консервованого м'яса. Я ковтаю варево, опікаючи губи, і не відчуваючи смаку. А хазяїн сидить навпроти і мовчить. «Я гадав, що помилився», – каже, «коли я виціджую з дна останні краплі. Ти майже вмирала. Я вирішив було, що тобі зовсім не зосталося дикої енергії. Але ти дужче, ніж навіть я думав. Твоєї енергії вистачило б за воду на цілий тиждень, або навіть більше. А вашої?» Я дивлюся йому в очі, але бачу тільки темні провали. «Та й моєї приблизно настільки ж», – каже він, не бентежачись, «Якби я міг своєю енергією врятувати десятки тисяч людей, я, мабуть, сам стрибнув би на розпилювач. Але завод зжере тебе, зжере мене і зажадає ще. А в місті немає запаски». Так, це звучить на жаргоні синтетиків. Немає запаски, повторюю я і згадую Єву. І відразу спохоплююся. Що таке розпилювач? Це те місце, яке інакше називалося Піччо. Хочеш подивитися? Ні. Воно зовсім не страшне, це місце. Там просто круглий майданчик, мамбрана, дуже жорсткий батут. Унизу датчики і трансформатори. Угорі витяжка. От і все. Я ковтаю слину. І як це відбувається? Мембрана вібрує, відчувши доторк людини. Її вагу, ритм, тепло. Ця вібрація вступає в конфлікт із ритмом людського тіла і руйнує його, вивільняючи енергію. А людина розсипається на пил. Попіл іде у витяжку. Датчики фіксують надходження енергії на сенсори, а далі дротами у місто, на станцію призначення. Я мовчу, намагаючись уявити все, про що він говорить. Згадую сітку над вогнищем. Цар-мати лежить біля моїх ніг. Вітер розвиває попіл. Вогненний кін, тяжко вимовляю я, у них людей-вовків є і, болісно добираючи слова, розповідаю про поєдинок із цар Він киває. Так, огоряни використовують технології заводу, самі того не усвідомлюючи. Вогненний кін, очевидно, передає енергію переможеного переможцю, принаймні частину, а заводський розпилювач передає енергію будь-кого, хто на нього потрапить, заводу. «А може, це завод використовує технології горян, людей, вовків?» Він хитає головою. «Навряд чи, але точно не знаю». «Ви не знаєте?» «Чого ти дивуєшся?» «Ти гадаєш, це я побудував завод?» «Та я прийшов на нього так само, як ти, намагаючись щось змінити». Він відчиняє залізні дворця та печі, і підкидає чорний брусок, натліючи вугілля. Розгоряється полум'я, вихоплює з напівтемряви його важке, ніби броньоване обличчя. На дні очей спалахують вогники. Вогонь відображається в маленьких, глибоко посаджених очах. «І вам вдалося?» – запитую я. «Ні», – він прикриває дверця та грубки. «Вона померла». «Хто?» Він дістає з полиці пляшку з водою, зубами виймає корок. Утирає чоло тильною стороною долоні. «Моя дружина». «У вас була дружина?» Він мовчить, дивиться в темінь. «Але завод підпорядковується вам». Запитую я, аби хоч щось сказати. «Так, я його серце. Ти гадаєш, це метафора?» Красне слівце, Ні. Я став частиною заводу, я зрісся з ним. Іноді, зрідка, я дозволяю собі сходити в місто ненадовго. Так, бурмочу я, ви ж, я бачила вас у місті. Я зрозуміла, що ви не контролер. Потім мені сказали, я просто блукаю вулицями, іноді вбиваю дилерів якщо впіймаю. Але найчастіше дивлюся на людей. Спостерігаю. Мені потрібно бачити людське життя, особливо після енергетичної години. Розумієш? Ні. Ви говорите про дилерів, як про тарганів? Він гатить кулаком по столу, підстрибують склянки. Енергії не вистачає на всіх. Я вже це казав. І з кожним роком її все менше Це я теж казав А вони роблять собі гроші з людських життів Не прожитих життів Ти чула про життєїдів? Це казки Це не казки Звичайно, життєїди Нечудовиська з пащеками до підлоги Вони виловлюють самогубців на вежах За декілька хвилин до стрибка Висмоктують із нещасного синтетика Який вирішив померти Жалюгідні рештки енергії Останні краплі Тоді мертве тіло скидають униз Або вкидають у каналізаційний колектор А з енергії Якщо це можна так назвати З того, що вони висмоктали Майструють фальшиві зарядники Її продають синтетикам І з якоїсь причини позбавленим пакета А енергополіція Одержує відсотки від кожної угоди Він говорить як людина Яка роками не розтуляла рота Голос хрипить і зривається, але слова, що накопичилися за довгі дні мовчання, так і рвуться з горла. «А ті, хто одержує по кілька зарядок за ніч?» – бурмочу я. «Це інше. Їм найчастіше дістається справжня енергія за рахунок якого-небудь оштрафованого бідолахи. Але як тільки людина одержує більше однієї зарядки за ніч, вона починає вмирати. Мене кілька місяців». Їй не вистачить, щоб вижити цілого заводу Я згадую хлопця, що вмер на моїх очах у підворітті І ще згадую Григорія Ви ж їм платите Я не впізнаю свого голосу Ви самі їм платите під зарядками, щоб вони вам служили Так, інакше не виходить Трансформаторна станція Звичайна енергетична підстанція розподілне щит усього міста Навколо неї Вищі чини енергетичної поліції Вони ж усі синтетики Їм потрібно по З хвостиком енерго щоночі Їхнім дружинам, дітям, родичам, друзям Їхнім радникам Їхнім вірним слугам Розумієш? Синтетиків, яких упіймали На незаконних оборудках із енергією Позбавляють пакета прирікаючи на повільну смерть, а дилерів відпускають. Людей на брудній роботі, наприклад, ганяти вагони по канадцці, підсаджують на мультидозу, тобто на декілька доз за ніч. Вони швидко змінюються на таких роботах. Нічого не встигають дізнатися, нічого не встигають збагнути. На їхнє місце беруть інших і так без кінця. Ви все це знаєте, і нічого не намагаєтеся змінити. Він сміється, не посміхаючись, не розтягуючи губів. Моторошне видовище. Мені треба, щоб розподільний щит працював. Щоб у будинки синтетиків ішла енергія. Втрати неминучі. Опір дротів з'їдає енергії більше, ніж усяця зграє енергошакалів. Просто, коли я приходжу в місто і застаю дилера за роботою, я його вбиваю. І всіх, хто до цього причетний, вбиваю теж. А нас ви не вбили. Я вас пожалів. Я можу собі дозволити таку розкіш. Когось пожаліти. А тих, кого привозять канадкою, ви не жалієте? Твою долю я міг тоді змінити. Їхню долю ніхто не змінить. Яка різниця, жалію я когось чи ні? Він запинається, тяжко переводить подих. Ти питаєшся, чому я терплю всю цю банду прилипал біля трансформаторної станції? Справа навіть не в тому, що про жени я цих на зміну прийдуть інші. Не в цьому справа, а в тому, що головного ні я, ні ти, ніхто змінити не може. Заводу потрібна жива енергія. Він повинен регулярно пожирати молодих і дужих людей. І у світі, де це можливо, нема сенсу клопотатися про справедливість або щось на кшталт цього. Стіни здригаються. Чи то звук, чи вібрація. Мій співрозмовник зводить голову. На заводі щось трапилося. Що це? Прибула зміна, каже він буденно і вмикає бічний екран. Не знаю, що я очікую побачити, але на екрані графік. Десять зелених стопчиків, вищих і нижчих, зліва шкала з поділками. Справа – диск, розділений на сектори, три чверті зелені, одна п'ята – жовта. І тоненька часточка, що залишилася, темно-сіра. По картинці пробігають смуги перешкоди. «Ось», – каже хазяїн, дивлячись на екран, – «бачиш зелене поле? Дика енергія. Жовте – залишково-синтетична. До повного завантаження не вистачає 4%. І це ще нічого. Бували зміни, що й не вистачало». «Що це?» – повторюю я – мимоволі зіщулившись у своєму кріслі. Пальне для заводу. Сухо відповідає хазяїн. Це люди. Те що? Сліпа? Це графік. Десять одиниць загальною ємністю. Це люди. Він кладе мені руку на плече. Стискає пальці. Мені боляче. Але я не зважуюся ворухнутись. Є в ньому щось, від чого ціпанієш Втрачаєш мужність Я знаю, що це люди Мовить він пошепки Ти гадаєш, навіщо я їжджу в місто Після енергетичної години Я дивлюся на них На щасливих синтетиків Я кажу собі Ось заради чого Я записую їхню радість на плівку Привожу на завод і монтую відеоряд для енергошоу. Переглядаю ці плівки ще раз і ще і кажу собі. «Ось заради чого. Ясно тобі?» «Ви дуже нещасна людина», – шепочу йому. «У мене зуб на зуб не попадає». «Я?» Стає тихо, чутно, як вібрують стіни, як осипається десь пісок. Що зараз із ними роблять? Зараз погонич вивантажує їх на стрічку транспортера. Вони сонні, приголомшені. Не розуміють, що відбувається. Погонич? Чоловік, який їх привіз. За шість хвилин завод дасть канадці задній хід, і вагон поїде назад. Разом із погоничем? Так. Якщо прийом пройшов успішно, погонич знаходить у вагоні під зарядку. А якщо не успішно, якщо по дорозі когось загубили. Він нарешті випускає моє плаче. Тоді погонич нічого не одержує. Ні, недарма Григорій так за мене бився до останнього. А люди зміна Зараз їх везе транспортер. За три хвилини вивантажить на розпилювач. Я впиваюся в поруче крісла. І нічого не можна зробити? Він сідає поруч зі мною і раптом обіймає мене за плечі. Нічого, нічого не можна зробити. Ми ж пам'ятаємо про десятки тисяч людей, які... «Нехай би здохли всі синтетики!» – кричу я з раптовою злістю. «Трупоїди! На чужі енергії!» «А ти сама! А твоя подруга! А всі твої знайомі, друзі, батьки!» Ми мовчимо. Стіни вібрують, догоряє вогонь у грубці. «Моя дружина теж була синтетиком», – каже він пошепки. «Вона ніколи в житті нікому не зробила зла». Вона невинна, що не хотіла жити Вона чесно намагалася Заради мене Заради нашої майбутньої дитини У вас дитина? Стіни заводу здригаються Дрібно тремтять. Мені вважається цей транспортер Як жадібний, липкий язик Що тремтить з нетерпіння Я не встиг, каже хазяїн Я добув для неї зарядку але надто пізно Немає в мене ніякої дитини Вібрація наростає Ритм конвульсивний, рваний Ніби завод відчуває близькі судоми Я намагаюся щось сказати Але не знаходжу слів Мені хочеться прокинутись Тепер транспортер вивантажує їх на мембрану Каже він ти чуєш? Стіни вже не так тремтять. Він ривком притискає мене до себе. У мене перехоплює подих. Синтетики не хочуть мати дітей. Майже не хочуть. Раніше в місті були мільйони людей, тепер значно менше. І вони майже не хочуть жити. Незабаром не залишиться нікого, придатного для переробки. Тоді завод усе одно зупиниться. І синтетики все одно помруть, розумієш? Але це трапиться не завтра і не післязавтра Є ще час І зрештою кожен з нас коли-небудь помре Але це ж не привід кидатися з вежі вниз головою Мені здається, що він марить Його рука все міцніше стискає моє плече Усім величезним заводом проноситься чи то подих, чи то конвульсія. «Почалося», – каже хазяїн. Запрацював розпилювач. У надрах заводу зароджується новий ритм. Мої зуби починають сокотити, як від сильного холоду. Я дужче стискаю щелепи. Мною трусить. Хазяїн відчуває цей дрож. Я намагаюся вирватися. Але він не пускає. Я завмираю. Іноді це триває годину, мовить він. Усе залежить. Але сьогодні швидко. Буде швидко. От побачиш. У надрах за воду щось із глухим стуком тріскається. Я відчуваю, як пробігає вітер кожним коридором і кожною вентиляційною шахтою. Торкається моїх щік, Завиває в щелинах, решітках і трубах Злітають клапті жовтого туману Яскравіше спалахує вогонь у грубці Стовпом піднімається пелюка По долівці бігають смерчики Потім вогонь у грубці гасне Протяг слабшає Усе, каже хазяїн І випускає мої плечі Я сиджу на верхівці громовідводу Дивлюся на далекі гори. Металева платформа погойдується піді мною. Я піднялася сюди на світанку, а зараз сонце опускається за обрій. Літо. У горах спіють полуниці. Я ніколи їх не бачила, про них розповідав Ярий. Все ще не можу не думати про нього, але згадую вже рідше. Коли сонце ховається, спускаюсь униз. Хазяїн, здається, чекає на мене, змащує жиром шестерні огидно-механічної стоноги. «Що ти там робила?» «Вам-то що?» «Кожного разу, коли ти туди забираєшся, я боюся, що ти не повернешся», – серйозно каже хазяїн. Стрибнеш, «Я ж дика», – змушую себе посміхнутися, «а дикі зневажають самогубство». Він підштовхує стоногу підзад, і вона, гримлячи, кінцівками, зникає в бічному коридорі. «Що це?» «Чистильник». Він витирає руки ганчіркою. «Хочеш, покажу тобі таке, що тебе розвеселить?» «Розвеселить?» Я скептично хмикаю. «Ну, розважить, принаймні. Ходімо?» Він знову йде попереду. Мерехтить зелений візерунок у нього на курці. Я вже знаю, що це сенсори, майже як очі на спині. Він приводить мене в підвал. Чи яке ще можна назвати підземне приміщення? Відчиняються важкі залізні двері, майже такі ж, як ті, у які я ввійшла. Хазяїн запалює ліхтаря, і я розкриваю рота від подиву. Переді мною Підземний хід Широченний тунель веде вдалину На підлозі Поблизкують рейки На них стоїть Упершись буферами В земляний насип Платформа на чотирьох колесах Дзюрчить вода Під залізобетонною конструкцією Під рейками протікає струмок Не оступися, каже хазяїн Я підходжу ближче на платформі величезний прозорий барабан, поставлений на ребро на кшталт білячого колеса. На блискучих боках горять відблиски. Я зупиняюсь. Це дрезина на кулькових слимаках, каже хазяїн. На чому? Чудові тварюки. кращі за будь-який механізм. Поглянь. Він підносить ліхтаря ближче. Прозоре колесо на третину заповнене оліїстою щільною рідиною. До стінок ДНД поприлипали довгасті тіла великих сірих равлів. На підошві у кожного розсипе ртутно-блискучих кульок. «Розвивають величезну швидкість», – каже хазяїн. «Паруються тільки на суші. Тут, у колесі, самці, а тут – він відчиняє бак біля стінки самки Я зазираю в бак У темній рідині нічого не помітно Вони такі ж, лише більші й рожеві, каже хазяїн А сенс? Сенс у тому, що коли самок додати в колесо до самців Вони всі нестримно рвонуть на сушу Колесо так влаштоване, що вибиратися на стінку можна тільки в одному напрямку Вперед вони дуже важкі, рухаються швидко, ну і колесо крутиться. Дрезина розвиває шалену швидкість у тунелі. Поворотів, підйомів майже немає. Рейки гладкі, а на зворотному шляху тебе чекає вже наступне покоління равлів. Головне – спустити рідину з барабана одразу ж по прибутті і вчасно розсадити молодих самців і самок. «А куди веде цей тунель?» – повільно запитую я. Він закриває бак із рожевими самками. Стукає залізна кришка. «Навіщо тобі?» «У місто», – кажу я ніби сама до себе. «Бо як ви туди добираєтеся? Не у вагончик уж вам труситись?» «Ходімо», – каже він сухо. «Пора спати». Завод живе своїм ритмом. Настільки ж постійним, як зміна дня і ночі. Я починаю відчувати його так жорстко, як синтетик відчуває добу, період між двома енергетичними годинами. Де б я не була, я відчуваю цей ритм. Годіння, нечутна вуху, зате відчутна шкірою. Двихтіння механізмів, шипіння пари. Напруга все зростає, зростає, доки нарешті на приймальний транспортер не прибуває зміна. Здається, я починаю розуміти хазяїна. Я ненавиджу його, але розумію. Для того, щоб не збожеволіти, треба бачити в змінниках не людей, а графіки на екрані. Ось повзе транспортер. Ось він вивантажує одиниці палива на мембрану. Ось оживає ритм розпилювача. У ці хвилини... Ми з хазяїном завжди опиняємося одне біля одного. Це не випадково. Нам обом хочеться, щоб поруч була жива людина, якою б вона не була. Хазяїн мало говорить, більше розпитує. Мені не хочеться бути з ним надто відвертою, але він завжди ухитряється розв'язати мені язика. Я розповідаю про Єву. Про те, як я працювала пікселем, як ми грали в недогарок, які чутки ходять у місті про життя життєїдів. Як я одного разу прийшла в музичний магазин. Я вчасно встигав прикусити язика. Якщо я розповім про барабанщика Римуса, навіть не називаючи імені, хазяїн зможе знайти його сам або нацькувати своїх ловців. А Римус – це ж ниточка до диких. А дикі – Чудове пальне для заводу. Алекс, Мавр, Ліфтер, Глухонімей Лесь, Перепілка і двоє її дітей. Я уявляю всіх їх на конвеєрі. Зелені стопчики на екрані. Графіки, а не люди. Якщо на завод привезуть хоч Перепілку, хоч старого Римуса, хоч навіть Ярого, я про це навіть не дізнаюся. Забринять стіни, пробіжить вітер, торкнеться волосся на потилиці. І все. «Що з тобою?» – запитує хазяїн. «Я заледве розтискаю кулаки. Нічого, – кажу, якомога спокійніше. Я чула від однієї людини, що раніше завод брав енергію від стихій, а потім стихії збунтувалися, і він переродився». Це правда? Я не знаю Якщо це правда Може він ще раз Переродиться Хазяїн байдуже знизує плечима Мені сниться Що всі вони живі Що серед полонини Складено ватру зі зрубаних Під корінь смарек Заввишки до неба Ватра горить як сонце і три роди танцюють Аркана всім селом, звівшись одні одним на плечі. На фоні вогню я бачу їхні силуети. Чоловіки танцюють, ставши около, міцно зчепившись топерцями-бартками. На їхніх плечах стоять жінки, обіймаючи одна одну за плечі. А на плечах у жінок легкі підлітки, дівчатки і хлопчики. Їхні темноволосі голови майже в рівень із верхівками дерев. Я хочу, аби сон тривав, але він обривається. Коридори заводу освітлені нерівномірно. Десь панує темнота, десь пробиваються зі щілин червоні відсвіти, десь світиться стеля, блідо, синювато. Щільний туман лежить, як вода, сягаючи колін або піднімається до пояса, або до стелі. Тоді я намагаюся в цей коридор не заходити. Хазяїн ніби не обмежує моєї свободи. Я можу ходити, куди захочу. От лише чого мені хотіти? Ясно, що із заводу не вибратися. Я пробувала багато разів. Коридори ведуть по колу, де-наде зустрічаються – Зненацька виступають із темноти, зринають із туману огидні механізми і пристосування. Деякі стоять непорушно, піднявши залізні щупальця на рівень моїх очей. Інші роблять роботу, марну, як на мене. Натирають доблизку бетонну підлогу, чистять стіни, фільтрують повітря, смоктуючи одним соплом жовтий туман і випускаючи з іншого сопла його ж Лише ледь розігрітий Я ненавиджу залізних тварюк І боюся їх До огиди Мені не вистачає мого барабана Не вистачає ритму Іноді я забиваюсь У дальні коридори Просторі, майже неосвітлені І танцюю Мовчки співаю Слухаю своє тіло Розлітається з-під підошу Калюшки Рветься туман. Я танцюю, ненадовго стаючи собою, ланою, дикою, сильною. Я танцюю у тиші і у темряві. Я проводжу в танку, певно, декілька годин без перепочинку. Ледве не падаю від отоми. Умираю від спраги, але почуваюсь набагато краще. І не боюся зустрітися з хазяїном вічнавіч. Хазяїн сидить у себе в рубці, монтує майбутнє енергошоу. Це єдине його заняття, за яким мені подобається спостерігати. Я влаштовуюся в кутку, в чорному кріслі, підтягаю коліна до живота. Хазяїн вдає, ніби не помічає мене. Енергетичне шоу для вас, мешканці міста. Букви переливаються червоним, зеленим, помаранчевим, Тло залишається білим. Я уявляю собі, як окраїнні пікселі завмерли, повернувшись до сонця білими спинами, і тільки нетерпляче шльопають босими ступнями об кам'яні платформи, відбивають ритм. А центральні, ті, яким завжди дістається найважча і найцікавіша робота, танцюють, сплескуючи полеми роб, змінюючи змінюючи, змінюючи кольори. Я дивлюсь, як руки хазяїна, чіпки, майже чорні, з довгими гачкуватими пальцями, набивають слова на клавіатурі. На екрані з'являється напис «Дитина – твоє майбутнє». Хай у тебе буде дитина. Це щось новеньке виривається в мене. Він морщиться. Це марно, трата часу. Але я подумав... Він знову кладе руки на клавіатуру. Напис змінюється. Дитина – це престижно. Хай у тебе буде дитина. Заводу не вистачає пального, кажу я. Треба, щоб виростали нові діти, на корм заводу. Він ніяк не реагує на мою провокацію. Скажіть, а ці контролери... Ловці, енергополісмени Знають про вас Хто ви такий, що робите Де живете Що можете і чого не можете Хтось взагалі знає про вас Піксель не може бачити картинки Бормочий він підніс Цим людям На Сінт доступні лише фрагменти інформації Комусь більший фрагмент Комусь менший Усієї правди не знає ніхто. «Що таке синт?» – запитую я, насупившись. Згадую манжету для підзарядки, як вона здавлює руку вище ліктя. Згадую, як проступає на шкірі візерунок, укладається в літери, які зникнуть за кілька годин. С-І-Н-Т Станція імпульсної некомерційної трансформації, каже хазяїн, маніпулюючи важелями на пульті. Незграбна назва, але так історично склалося. Некомерційної за гроші продається тільки фальшива енергія. Справжню можна заробити пікселем, робітником, полісменом, агентом для особливих доручень. Відпрацювати. Не купити. Будеш дивитися сьогодні шоу, а я мовчу. У мене є щось для тебе. Він відходить убік і відчиняє довгасту нішу в стіні. Першою миттю мені здається, що у нього в руках трембіта. Я завмираю і ледь стримую розчароване зітхання. Це не трембіта, це дивний. Шкірястий матеріал, зібганий у гармошку, як складене в'єлу. Хазяїн розгортає його. По темному полю розбігаються гострі зелені спалахи. «Сенсори», – каже хазяїн. «Як у мене на куртці?» «Сенсорний екран». Екран дуже великий, навіть розкритий наполовину. Він майже перегороджує рубку. Матеріал чимось нагадує живу тканину – Прошиту жилками, судинами, ніби внутрішня поверхня повік. Я торкаюся його. Він здається тонким і вразливим, але насправді дуже тривкий. «Чудова річ», – каже хазяїн. «Можеш дивитися шоу в своїй кімнаті. Можеш настроїти як дзеркало, а можеш просто поставити ширмою від протягів». «Спасибі», – відказую байдуже, – Усамітнившись у своїй кімнаті, намагаюсь настроїти екран, але він очевидно несправний. Мені вдається знайти лише три канали. Дзеркальний – я жахаюся, побачивши перед собою змарніли бліде обличчя в кривому дзеркалі. Моє обличчя. Канал Енергошоу – він працює тільки 20 хвилин на день. І ще один, що відображає малюнок сенсорів на курці хазяїна. Виходить так, ніби я дивлюсь йому в спину щодня, щогодини, і все одно не знаю, чим він зайнятий. Сенсори пригасають, коли хазяїн сидить або стоїть, і блимають трохи яскравіше, коли рухається. От і все. Склавши екран, ставлю його в куток кімнати, сама виходжу на середину, заплющую очі і починаю танцювати, нарощуючи і нарощуючи ритм. І знову, вкотре вже, туга і заціпаніння, що обліпили було мене, як липка шкурка, руйнуються і спадають, випускаючи мене на світло. Повертається мужність, а отже повернеться і удача. Я почуваюся громовідводом. Живим танцюючим громовідводом Я чекаю блискавки Я притягаю її І ось Блискавка Думка Беззвучна і невидима Б'є мені в маківку Та так, що я ледь не падаю Я бачу шлях до свободи Такий простий і близький Що мені хочеться плакати Котра година? Там зовні похмуро Чи сонячно? чи далеко до ночі. Мені потрібно, щоб спочатку було світло, але невдовзі після цього посутеніло. Прихопивши під пахву величезний, майже невагомий екран, я йду коридорами, що миті завмираючи. Мені здається, що хазяїн може читати мої думки на відстані. Тому, коли з-за повороту з'являється його височенна темна постать, я майже не дивуюся. Лише серце, востаннє стукнувши, зупиняється. «Ти куди зібралася?» – питається він із звичною байдужістю. «Я випробовую екран», – кажу перше, що спадає на думку. «Бігаючи з ним коридорами, я хотіла...» «Іди в рубку», – але я... «Іди!» «Не маю сил ослухатись. Може, завтра...» Говорить моя Надія Не варто поспішати Не варто привертати уваги Він може щось запідозрити Він уважний Він уже запідозрив